بسم الله الرحمن الرحیم ریاص صالحین ته غوړی باب بیان ان السنۃ باب دې په بیان د دې کې چې سنت دی اذا قیل کل چوی لشی للمستاذن اجازهت غختن کی تا دروازه ټکای من انتت شوخ یے قول شو وی فلان فلان پهیسممي <سو> نفس د ځان نوبه بِمَا بماه هغهه یو اوور فوي چې دې پیشند شي پغې مننسمن په نومه او کونیتنیا په کونی باید سړی په نوه شورڅوک په نوڅوک نه پیژې په او مکروه دقولل د د چې د وئ نو دا ناروا و نهو هاو د دي غنته ځکه انا باندې ازم وای شو کی وای زم په دې شناخت او معرفت ناراضي ندانارو او ناجيست و ان ان سن رضي الله تعالی انحو مشهور دے اسرا کې قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی سما ثم سعى د ب بی جبريلو د او خي ظلمال جبريل السلام اسمان د دنیا تا فاستفتح اي تلبي قد دروازه د کولاوي دو فقيلو ولش المنهازا اي اپلا ملائک ورطوئی سوک ہے دا قال جبریلو ناسی نویسی آنا قلنمی واغس قیل وممع کدا سوک در صدر قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سم سعیده الیلس سمائی الثانی و الثالیس و الرابع بیا وی خجولد الله حبيب او خط عثمان ريم دريم سر اورم و شاعرين او طولطا ويقال في كل في باب كل شمائن ملكيد لو په دروازه دار آسمان کې منهازا فيقول جبريل متفقو نغدا دیني چې تب خصوصي بلانه داسې زنانې چې در رسول کې نو دی یو نو کله غره لم وي خپلوانیو هه و خپل خالق دی دا وګره شريعت مخالفت کوي کته وي چې زه فلا نه نو فلا نه نو سنت باندې عمل وکو وا نبي زر الله تعالی عنه قال خرجت ليله من الليالي او تهم یوش پدش پونا فا ادا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وقت وحده دا اللہ حبیب یواز روانه اے قرمان دا صحابه اونا دیوی چی چتا تکدیف ملاو نشی خدا یوازی چی روان دیاسه دا سا مقصد نی دا دست پوگمی رانا دا دیوال پا سوری سوری ور پا سیزی فجعلتو امشی فی زل القمر ز شوروشم چې پیدل سلم پسوري د شپږمې کې هي چې پیغمبر مېم نګوري او د دفاعت یو ذریعہ جوړې ته موخوت فل تف تفرا ان د الله حبيب رستو کتن جو کتم فقال من هذا ودا شوق ده فقلت ابو ذر وردا بلا واسطه د پیغمبر اسلام شار څنګه په حدیثونه ما وی ابو ذر اذکرش پیج علوی زیب حانص پتاملگی دا متفقن علیہ وان امه ها ان رضی اللہ تعالی عنها قالت فرمایے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم و اسراغم نبی کریم علیہ الصلات والسلام تو وہ یغتسل ایغسل کو لو ما تو تصره افاتیمی بی بی رضی اللہ عنہ آغیت پرد جوڑ کڑیوا فقال من ها دیہی دلہ بی بی دا سوکرالل فقلتو آنا امہانئن صفحہ زوم مہانئن او طولہ حادیث گورد علی دی لجابر رضی اللہ عنہ اونا روایت تیرے فرمائی راغلہ امز نبی علیہ السلام تاہا په د قتل بااب در واظې ټکوله فقاله من راوي څوک د د فقلته انا ماوي زیما نومې ا نه غسو د د الله ب روو فقاله انا انا کا هو کې اې د غسی د وجه نه کول او توي چې پې غمبر د الفااز بدو ګړل مته ف عليهلی <coughs> باز علماء لیکلی شي چا دروازه څو کی وی نا امر ثويرونو واپس لرته سره ملاقات وک ز خو جسمره دوستان پی جنم دی اوم پکې انن دم نده اننم, آننم خو جماعت دوستانو کې ریچانیشت <coughs>